Till slut lät sig kungen övertygas. Han skulle rädda sig över Njeper men hans beslut var fast sammanlänkat med ett annat avgörande. Armen skulle gå till Krim. Kreutz utsågs till ny överbefälhavare. Er Levenhaupt fick höra detta samt att han själv utsätts till att åtfölja kungen över floden tolkade han, sin vana trogen, in en undermening riktad mot honom i detta och erbjöd sig prompt att själv överta befälet över Herren. Detta gick kungen med på. Planen var att kungen tillsammans med ett sällskap av högre officerare och en mindre eskort snarast skulle gå över floden. Herrens fortsatta marsch skulle bli både mödosam och riskabel och den sårade Carolus skulle genom detta försättas bortom alla de väntande farorna. Det kungliga sällskapet skulle gå vidare över steppen mot turkisk territorium närmast till staden Atyuka vid Svarta havet. Armen skulle förstöra hela trossen för att bli så lätt rörlig som möjligt och därefter korsa Vorskla och följa Nepers östra strand ner till Krim. Från Krim skulle Herren marschera vidare till Otjakov där kungen skulle invänta dem. Direktiven gick nu ut till härren. Allt bagage måste brännas. De på så vis frigjorda hästarna skulle användas till att göra allt folket beridet. De samlade livsmedlen skulle portioneras ut till varje kar. Vart regimenter skulle ta ut så mycket ammunition som varje man kunde få med sig. Fältkassorna skulle tömmas och pengarna delas ut. Inga regementen fick försöka ta sig över Njeper utan alla måste istället vara färdiga att marschera iväg i gryningen. Han avsåg också att försöka lösa problemen med officersbristen vid infanteriet samt dessutom bränna upp fälttecknen som bars av de kompanier som var allt svaga. Alla majorerna ropades samman och bibringades dessa order. I samma vevar som dessa nya instruktioner delgavs härens högre officerare uppsökte livdragonregementets chef Örnestet kungen och sa sig kunna lova att få sitt förband över Nieper före klockan sju nästa morgon. Kunde han få tillstånd till en överskättning? Karl passade Örnstedt vidare till Kreutz. Efter en stunds fundering gick denne med på begäran och gav livdragonerna tillåtelse att korsa Njeper. Det var ännu ett misstag. De nya direktiven synes inte ha stillat förvirringen något märkbart. Orden att bränna allt tross orsakade en hel del tumult och väsende. Då många och då i synnerhet de högre officerarna hade stort och värdefullt bagage som bågnade av krigsbyte och personliga ägodelar. Medan vissa regementen följde orden till punkt och pricka och brände upp allt gick förstörelsearbetet mycket trögt på andra håll. Inte heller det strikta förbudet mot att försöka ta sig över floden efterlevdes. I den spända atmosfären räckte åsynen av livdragonregementets från högsta ord sanktionerade överfartsförsök för att många regementen och nyos skulle lockas till att följa deras exempel. Det vansinniga flottbyggandet gick vidare i det tjocka nattmörkret. Det var hårt nära omöjligt att hålla folket tillbaka. En part av de sjuka och sårade transporterades över floden. Precis som väntat försvann många av de Inepers virvelströmmar. Kungen satt i sin kaläsch och gick igenom marschplanerna. Ett litet sällskap var samlat runt vagnen som stod redo och förspänd. Klockan var omkring tio på kvällen och det började bli dags för överfart. En av dem som beordrats att följa med, Gyllenkrok- plockade fram en karta uppklistrad på ett bräde ur vagnen och gav den åt Levenhaupt. På den visade han generalen vilka platser armén passerat under marschen och var man stod nu. Till ytterligare hjälp för Levenhaupt under arméns marsch mot Krim hade kungen också lämnat kvar tartariska vägvisare. Därefter följde avskedet. Levenhaupt önskade lycka till och sa sig ha en begäran. Vad är det då? Frågade Karl. Generalen bad kungen att se till att icke min fattiga hustru och barn för mina trogne tjänster efter min död måge gå med tiggarstaven. Det ska ske som i begären, svarade kungen och räckte fram sin hand till Evenhaupt som kysste den. Vagnen rycktes i rörelse och rullade iväg in i det kompakta mörkret. Under den drygt fem kilometer långa vägen fram till övergångsstället vid Holmarna for vagnen vilse i nattmörkret men hittade till slut fram. Drabanterna som nu efter slagets åderlåtning räknade bara runt åttio man sattes över först. En av dem som deltog i den transporten var drabantskrivaren Norsberg. Bärande drabantkårens räkenskaper och kassa i några säckar förklädd i sin herre Korporalen Jan en blåa rock och behängd med karbinrem och patronkök blev han rod över Nieper. När han gått i land blev han sittande vid stranden allt medan båten vände om för att hämta en ny last människor. Kungens ekipage lyftes ned i två långa ihopbundna båtar och roddes över av tolv drabanter. Som ytterligare eskort skeppades än mer rytteri samt 200 infanterister från Södermanlands regemente anförda av major Silversparre över. För att göra dessa sistnämnda beridna förde man också över några hundra trosshästar. Hästarna drevs antingen över flockvis eller också togs de på släp efter de flytetyg man själv åkte i. De få båtar man hade åkte fram och tillbaka gång på gång. Men transporten gick långsamt och var fylld av faror. En del vagnar som bedömdes som ongängliga plockades isär och skeppades över floden i demonterat skick för att återsättas ihop på andra stranden.